Eta horrela. Joder, que puta mierda de radio, tío. Todo Radio Fórmula, macho. Pincha la lairola, tío. 107.5. Baraski Lissidunak, ortuaren alde Saga tus raízes y deja petar. It's so Ongi etorri barazki dizidunaken azaroko lehenengo emanaldi ondara. Domeka auritsua benetan gorkoa, baina guk ez dugu izango egun tristea danik gorkoa izan ere, Euriarekin erlazio positibo bat be eraikittzea onuragarria dala uste dugu geuk. Da ezin duzula etxetik urten, orduen ez deko aitzakirik geure mail ingurure etorrri eta gure parazski salda gozo gozue hartzeako. Ba, gaurkoan sarriten e, entzunoi dugun eki alde gatazka hoien zeetasunak eta, eta argibideak emongo deutxuguz. Horretarako <misa> <misa> elkarrizketa goxo, goxo, goxo bat daukagu zuen belarrentzako. ¿Qué? Beste barik, ba, si gaite se ensayo Kartzena Feminismoa Okupazioa Anti-autoritarismo Euskera Migrazioa Ekologismoa LGTBI mugimendua Zorkuntza librea Autogestioa Vitalismoa. Asamlearismo Edabide azkeak Errepresioa Ekonomia sozial eraldatzailea koan merenegaz, ekialde hurbileko egoera geopolitikoa. Barkion elkarrizketak. Bueno, ba hori, elkarrizketa. Elkarrizketa batega egingo dugu gaurko programa Irola Irratian. Eta, ba, esen bezala, aurtengo barrazki bizudunak temporadak egin gure dau kolore gehiago eta monografikoak eta porro saldezgain elkarrizketei e, garrantziei berez bizikoa, emango dutxegoa, aurtengo, sasoian. Eta, bueno, lehenengoko elkarrizketa hau ikasturteari hasiera emoteko elkarrizketei e, hartu dugu e, naimen e, aldizkariko azken ale honetako artikulu bat, Eta bertan e, lantzen den gaia protutuko dogun ildoa bai da Sirako gerra eta ekialde hurbileko egoera geopolitikoa. Horretarako geugez dekogu eh Gorka Menendez edo Meren e, bezala besala esaututakoa. Horregatik eh satibitan dau hau artikulua banatua eta lelengo gaurko elkarrisketaren helburua eta lelengua talaren helburu artikularena da bat ezbe ekialde hurbile horretan e, zera eragile horrek batzuk deki estatu forma, beste batzuk ez. Eta horie, horiek ulertu, kokatu, testungur historiko baten eta testungur geopolitiko baten ondorengo bigarren atalean sartu alizateko, zera, e, siriako gerraren analizian, e, tresna, zera, nahikoekin ulertu alizateko hor zarpazetan da bire. Bale, mm harik -hmm. eta horretan sakonduz, e... Esan, esplikatu eh, zeinke zer eh, ulertu geinkeen eh, ekialdu urbil eta mundu arabiarra modua, <coughs> diferentziak eta... <coughs> bai, mundu arabiarra, mundu islamikoa eta ekialdu urbilia direrezela kontzeltu ezberdinak, puntuaztutan bat eiten dauri, baina dire... zera. Eiten dauzi, erreferentziarra laitete ezberdinak. Ez da... Eh, erratu behar, konfundu behar mundu islamikoa eta mundu arabiarra. Mundu islamiko bakarrik izan gure dau, E, isla, islama, edo e, religio musulmana, nagusia den herrialdeak aldeak. E, ez da errealitate zera, e, homogeneo bat, e, be bai komunikabietan asko entzuten dugu sunismo eta txismoaren inguruan, Orduen duen, komeni da horri e, buruzko argipen batzu e, egitea. E, ezberdintasunak badaudere, niritzako lehenoko gauzea ulertu bardana da, E, askotan e, potentzia kolonialistek edo Itende Auriena da ezberdintasun sektario horiek indartu eh egorak desestabilizatzeko e, nahi duten herrietan. Orden hortik abiatuta eh sunismo eta eta txismoaren arteko ezberdintasun espertos aspaldi, spalya dator eh nazarduko erligioso ki serbertasun ola. Porque... Abandaben nitzako e, garrantzitzuena, txihismoa arteko ezberintasuna da, e, sozialki hartzan dauen izlada. E, zera, zunitak e, izan dira historikoki, normalean edo, herrialde e, islamikoetan, zera, klase buruzagia edo. Eta txihitak barriz izan dire, normalean, e, klase, ba, klase sozial bat edo, klase sozial pobretuen artean, eukindaurien, ja, zera, e, kredoa e, ba edo, ez da? E, Normalean, sunismoa da ez dena dela ortodoksoagoa eh? euren, e, suni, sunien artean daude korronte islamiko e, zelango gorrenak edo e, atzerakoienak esan daitekena e, wahabismoa da e, Arabia, e, Arabia Saudiren plantamendua e, salafismoa, mm. ez da? Talibanak. Talibanak eta horrik dire zuni korrentearen barruan daudenak. Esaten da horiena a liketa modu sorrotzenean, eh, Mahomaren hitza eta jarraitu. Mm -hmm. Fundamentalista quien. Ja. Bai, bueno, chisma barruan egon daitezke ke o bai fundamentalista, que me chiar enplantando izeta purbet místicoagoa, apurretola mm -hmm. en Esaten da eh zera, txismak barneratu situela eh islama xabalduala eh erreligio elementu asko eta aurradik zaino beride decola planta menduolan eh, Ecle, eh, xera. Vai, vai, vai. Eh, klexiko historia ixendalako errepresio eta osarpenezko eh historia bat, incluso herrialde politikan, eh? Orren hizako hor eh, or bai antzematen dugu, eh, islamaren erralitate soziala, mm -hmm. puntu bat den, asko, oza, sakona gozartu geinke. Eta hor, e, sartzean da Iran, irandelako, zera, e, e, errialde islamikoan, on, e, populazioaren gehiengoa txita den, mm -hmm. e, errealde berzi, errialde islamikoa atzu beha gehiengoa direna dire Irak eta Libano. Mm -hmm. Eta, gainozekotan, ba, normalean, gero gota, e, baren, gehiengoa dire txitak, Ba, horrela, horre dio un <coughs> eh tendentzia bat aurkitutzen da, ezta? Etxitak eh osatuten dabie esan estatuek, ba, antikolonialista kutsu kutxu edo hartzen <coughs> ba, dabie <coughs> eta sunitak eh boterealekie esan <coughs> estatu hoietan edo, ba, burbet e, estatu <coughs> batuek has okay. edo lerrokatuten diesta. Bai, no, bai, orixea da? ba, ba, orixe da ikurtzen dan e, beste beste zera. Eza guarritako bat, ezta? Mm -hmm. Osa, ezelan eki e, e, alde herrubieko gatasketan, e, bai, e, txitek e, kotortu eko estatua, edo eragile txitek, eta dara libanoko talde armatua, mm -hmm. ba honek ba pozizionetan dire, ego bizterioki poziziona hau dire, kontra eta garbi e, irralen kontra, interesetatu batu arren kontra, eta aurrela ikusiko dugun, herrialde e, sozialista are, are, arebi arren, ezera? E, Arabiarra ekin edo. Mundu Arabiarrak bakarrik egin otzo de referentzia, e, zera etnikoki edo kulturalki Arabiarrak diren herrialdei. Hau da, Arabiar bat izan daiteke musulmana, egida Arabiar gehiinak musulmana direla, baina ez baude Arabiarrak direnek direnak laikoak, edo baude Arabiarrak izan daitezkena hueba, inkluso jugutarrak edo kristauak. Baina berez, hori e, ze oso ezberdina da, e, Me, musulman bat arabiarri izatea turkoa izatea edo persa izatea mm. eta hor duan ibili begara komentatzen e, mundu islamikoa eta mundu arabean or, e, termino hauen artean non geratzen da precisamente hori ekialde urbila oriente proximo hori ori, zer da <coughs> berez e, ekialde urbila da entitate geopolitiko bat Dake, e, asia eta europaren arteko zera hor trantziziozko espazio horretan ba, batuten uten dira. Historikoak gilloso importantea izen da, ba, eh, kontinente bi horien eh, elkargunea izen dalako. Gaur egun be bai ba, ba osoleko importantea da petroela gatik. Mm -hmm. eh, ber, ah, claro. bai, Bertan... Eta guarda, gaza. Eta gaza gatik, hori ze. dira petroela eta gazen, esan mundu maiako, eh, ia uneko berroko eta ez da? Mm, Reso. Beraz, eh, O sea sistema ekonomikoa non sera ergaifosiek eta garantzia handia dekien berebisikoa ba mm. bada leku bete hartu ba dauena sera garrantzi geopolitiko handi eta orduen strategikoa bai osea que... e da kulturalki erligioso ki eh, dalan o naste borraste bat Eh, este esta entitate homogenebat, esta entitate no, ez, san, desagun, berezkoa, mm -hmm. de ser desagun Bereskoa, la entitate bat geopolitikoa sortuena hor dauselako interes ekonomiko batzuk, bai e, e, eta. Kontextu hauek argitu ostean, ba Joan geta sapuruet ere Berton agertzen dieu sen eragile politikoa kapurbet aipatutera eta hosi gaitezen apurbet pan arabismo eta sozialismo arabiegarras ez. 1922 ba, garren urtien otomandarri imperioa e, desagertu ostean eta potentia kolonial europaaren deskolonizazioak emon ostean, ba, zonalde hortako egungo mapa politikoa edo, marrastuko da, ezta? Bertone ze garrantzea hartuko dago, pana arabismoak eta sozialismo arabiarrak. Bai, bai batez be, hilo e, hartu dana da, hogei garren bender arte, E, Ekialdo Urbilaaren agusitasuna euken Otomandarri Imperioa. E, Otomandar Imperioa besteak beste egin zan zuena esan, zera, e, Europar ar arte ekarri islama. <totipatik> Ulertu adana da, desagertzen danean Otomandarri Imperioa, hor, hartzen daurien lekue ez Arabiarrek baizik eta potentzia kolonial-europearrek, irartzen daurienak e, lehengen mundu garra, bat ez ere Frantzia eta e, e, Britanarri Imperioa artean banatzen dira Ekialdo Urbila oren dortu da, dagoela bertan sentimendu antiimperialista ta anticolonialista oso, oso potentea eta nacionalista be bai, eh? Arabiar bezala urtzen daurie eh elduela euren momentua eta aldarrikatzeko eh herrialde arabiar guztien batasuna, esta. Orduan hortik abiarazten da mugimendu bat panarabismoarena eta baita be sozialismo arabiarrena eta eta 60-70 garren hamarketarako ba E, bertako herri oso garrantzi zuen kontrola lortzen dauri e, zera, e, mugimendu politiko horrek batez ere bueno edo eh Irak Sirian batez ere ba, Baz Alderdiaren e, inguruan e, zera, egituratzen den mugimendu politikoa da eta planteamendu mugimendu politiko ja aztendanean e, estatuak eta bereganatzen eh esaguarri batzu edo martxan e, emiten dute eta Orduen eh lelengotarikoa da, e, burua sozialista bezala sozialistaz atartzen daurie. Esteuri egitan eh ordua orduko sovietar marxismo leninismoaren ortodoxia, baina bai bai eh sozialismo kutsuko, zera, e, e, e, esere, edo eskerkiar kutzuko zera politikak eh imite hori aurrera, batez ere holan garrantzi zuenetakoak edo isuten dire enpresa estatalen zera, nasionalizazioak, eh hor Badago, eh, zera, esan bueno, behar da eh, de Arabia hartan edo garraintzitunetako bat Egipto dela Eta hor, eh, sozialismo arabiarreren erreferentatako bat izasean nacer Honek harturzu hauen boterea, eh, ustot bai, mila bedartzireun da berro urtean Eta berakain zauen lehileanoko ekinzatako bat Suez kanalaren eh, nazionalizazioa onen, ondo, ondotik, ba, gero etorten da Gadafi Libian, sartean da bebai batzalderdia Sirian, Iraken bebai sartean da batzalderdia Siria eta Irako batzalderdia banatulta daude, baina, bueno, esan juzain eta mugimendu honen edo esagarritakoa da hori ze. Lehen lehen go, kolonialak ba, erratza gaseo saiatu alik eta urrunen beste esagarriteko bada dekiela Israel etzain nagusi bezala, eta eitzundari esaiak ezberdinak i, Israelek Deuestatzeko beste e, esaugarriolan garritzen zakoa da laifismoa. Ez daiteke estatua huen elburu el politiko nagusi da e, islam errabikal eta islam zera fundamentalista hori e, deuestatzea ta eta erditik, erditik entzea. Maia internazionalean errialde hauek okatzen dira zera. E, sobitar bat eserunaren orbitan edo mm -hmm. e, Batzuk igual neutrala, baina bai Bat eser Sobitar bat eserunaren orbitan Eta nahita ta hori ze, ez izan holan Ez eukine ortodoksia masista lehin ez da Baina bai, bai ten dut eze Eta estaduak hartzean dau parte ekonomiaren planifikaaz inoen Eta be bai, bar barda, bai e, Realde gu, guzti honek edo geinat Dekizela deki regimen militaristak eta nahiko autoritarioak eta. Bai, nik bai. esango neuke, Za horren ordegi mugimendu horren ordeskari bakarra gaur egun Siria Siria dela. Mm -hmm. O sea, que hor, raro gertatzen da, hmm. o ezta? gure gure etsai nagusia kontrapean ekiten seurianak, bueno, gure Ustezko etsai nagusia kontrapean ekiten sareenak, e, de repente guk geuk e, kentzen ditugu erditik eta hor sortzen direan eh egoera soziala da justo jihaistek dutenak, gero gure Frantzia eta Inglaterra eta eh Europako herrialetan ekintza armatuak egiteko. Horio zeus magarria da oso, E, sozialismo eta panarabismo arabiar hori garatzen den e, momentuan kontrapuntu sortzen bai, zort, da kontrapuntu bat eta batezbe arabia zauditaren orbitan eta e, osatuten dire monarkia absolutista islamiko batzuk eta batez ere eta eta euren arteko e, gatazka bat emoten da, porque batzuk e, dauz e, argita garbi zera plantamendu anti batekin eta anti eh Gasbatutua bai antikapitalista izan daiteke la be izan, e, izan daiteke, txikieran sozialista eta eta aldiz dauz, e, monarkia islamiko honik, diesela de que la planteamiento absolutista de e, sariaren arabera e, gobernatzen governatzen direenak eta baina justo horiek dira Estatutuarren eta isra, Israel Israelen e, aliatu, aliatu ba. nagusiak, eta orduan hor sortzen da be bai kontrapunto bat, eta Azariaren arabera gobernatzen den estatu bat. Eta estatu islamikoa da, Arabia Saudita. Mm. Estatu batuak irekie, estak izen bat eh, akordio eta estak izen bat base militarea Arabia Oze. Sauditan. Eh, Katar, Katar da, Barcelonaaren nikian agertutun dena Katar mm -hmm. Fundation. Ba horiak, mm -hmm. estatu islamikoa. Horre moten dire kruzifiksioak, eh, moten dire dekapitazioak, moten dire... Arrikadak. Bait, blasemiatzea gatik eta adulterio gatik jentea eh, ejekutatzen dute. Usartean bagara… Ikusten bagu Arabia Saudita edo Katarren capitaletako kalena guziak, hori dien Nueva York, eo izan alde… Mm, vale. Eh, mm. Gero… Bauris, no eh… Habo eh, que diaketa Ferrari, ahi… Gero escuide eh, eh. Sibillaketa batamatek izaten da, igual Obama, que gui mate… Ah, escuide Sibillak, es que dien, Sibilla, restos de España, Petroliar… Mm, vale, fluyen, ahi… Vale, ai, vale, vale eta, eta geuze bat hor dagoena, bueno, zuke sanosun herrialde e, horien e, oinarria da asialdetik etorten etorkinak etorkiak mm -hmm. e, eta bat ezbe indiakoak, bangladezekoak, pakizatziak e, eta eta horren egoera da esklabitat e, esko egoera Monarkia arabiari islamiko hauek e, ja ez bakarrik e, modua lan e, eskupekotan edo finantzetan daurila bezik eta e, modua nartuan edo e, izan dira E, Gaur egungo jihadismo internazionalaren e, fundatzaileak eta no, biru ahiminten da horienak eta Otomanda-riperioa deusestatu deus ostean e, Segidu, mantendu izan da Turkian pultzio neotomandar bat Eta bere inguruan etza historik horiek mandarinperiaren pean egon direzienak eta segidu izaten etzaiak. Ba, Turkiak beti eukindau lago asmo espantzio nizte hori eta dau gaur egun etzaiak ingortu da. Grecia, Armenia, Herrialde, eh, Arabiarrak, Kurdobak, ezta. Mm -hmm. Eta nintzako beste gehuze bat garraintzua da, e, berrego eta amarko amarkadan, e, Turkiak barruan indarrez zertiara egukindauria garrantzia ondie eta eta sera, estatuatuarrek hori ikusita eta eta sobitarbatasunaren gaitasuna eh Turkia igual momenturen batean bereganatzeko, eh lortzen du Turkia sartutea eh eta momentu urtatik aurrera ja definitivo Turkia eh dago NATOren eta estatuatuarren esanetara esanetarara ekialde rruian argita garbi. E, Barnemaian eh eu kin dause do eta inagusi bi patetik indarre marxistalenista horiek indarre eskerdio horiek oso oso planteamendu agorrado egin zandolina eta gero bakurduak eh kurduak eta pkakarren sorreratik eh meretzien eta ja gerra kurdu turkoa 80garren urtetik aurrera ta bueno hor egon dire gataska bi horiek E, bai eragile eskerti harrenak eta eragile kurdu eskerti harrenak bai ba. Erdogan, hasieran eran, halago suritze e, aurpegi bat egintzartzen da, baina azkenengo urtetan argi geratu da Ebatetik estatua islamizatu islami egin duela, erreforma neoliberala neo sartu duela, bere asmo e, neoto-mandarrak espansioniztak argi eta garrui dira batez ere siriako gerran. Eta, eta hori ze, kurduen arruako zapalketa, bera horain, ba gerra ireki badago Turkian, kurduen eta Eta eskertiaren bebai artean eta, eta tur, turkoen artean, oza, ejertzito tur, turkiarraen eta polizia turkiarraen artean. Beraz, turkian ikor, e, agente estatal moduen ikusten dote, e, zera, e, estatua tuarrak otanaren mesedetaralne egiten, eta, eta segurante gure lagunen aurka egiten, batez ere kurdoen aurka egiten. Bai, a ber, justo Israel inguruan, ba, nahiko saguna da bere politika genocida eta zapaltzailea palestinekiko, eta dala da, da, e, elementu bat desestabilzatzailea guztiz e, ekialde urbilean. Agian, interesgarriana zelan, herrialdea arabiar batzuk ustez, eta e, e, pozizionante publikoetan eta, ah, ba, Israel enkontra, eta eztak zer, baina gero zelan, e, dekiesan e, aliantzak eta Israelen, eta bates beselan da bloke bat Israel Turkia, o Israel eta Herrialde Egineten artean, Israel Turkia e, Golfoko, zera, eh Herrialdeak eta eh zera, sozialismo aria batik datorren Siria, Hizbola eta beste eragile txiki batzuen artean. Zeilan bloke hori bi horiek eh sarrutzen dire izan Israelen inguruan eta. Mm -hmm. Vale, beste konpulsio asko jasan eh, dau esan eh, beste eragile bat, ba Iran izan da, ez da? Kontabaldo eh, eskuzu apurbete iranen historia eta papela, <coughs> gata eskontan. Eh, Historicoki mantendu izan bada beti estatuin independiente besala, eh, berrogei eta margarren namarka dararte izan da, zera. Eh, indar kolonialen, ba, sukursal bat edo, zera. Bate zere, eh, ind, eh, zera, indar anglozajoyena. Eh? Bertako eh, anglo-persian oli kompani, sortu zena 20 garren hasieran Anglo Persian An o Oil Company. Company. Ori da ondoren British Petroleum izen izan, hau da BP gaurrengo, esta. Orden hor e, e, Britania Imperioa sortu zuen konpania hori e, Iran beti landalako potentzia petrolifero oso importantea eta eta E, Egipto na, e, naserrekin gartatuzan antxerako seuser, 1000 berrotamaik agarren urtean, Mossadegh, ez mo, da ki zelan pronunzia Persia arra ez edo, da, Mohamad Mossadegh, Eh, honek eh, iratsi jausen leksio batzuk eta gizonen lehtutako gauza izan san eh, nacionalisa u Anglo Persian Oil Company hori, ta bueno, hori izan san inglezentzago eta batezbe inglezetzago, bueno, auza posible zaite erreta. Eta, eta... eta geroan goan herriantzako ba berriro be heroi bat au tipoa usartos alako holako gauza bat daite. Bai, baina ereakzioa karriko ban horrek ez bai, da. Bai. Horrek e, hartzen dau, lehenengo, bueno, ezaten dana edo, ziaren e, lehenengo e, interbentzioetako bat, holan gobernu bat zientzen eta Estatu Kolpe bat, onartu da buena eta dagoena papeletan eta, eta mm -hmm. aiax operazioa. E, antolatu zaurien Estatu Kompra bere kontra, eta jarra zaurien barriobe sa za da Perseako Saat, irango irango erregea doa. Erre. Estatuatu eta ja, interesi e, e, britanikoen esanetan jarrizan izan hor. Eta hola negoen zan, iruetan mertxe garen urtea. Derduen, bertan, gertatu zana, zan, iraultza. Mundu islamikoan eta e, kontuen aukin behar dugu e, sozialismoa arabiarrak porrot egin zauela eta iagoa laiak ja, omude kapak ari da eta iruetan mertxean etorri izan, irango iraultza eta gente askok, esan zan, agian, e, mundu islamikoan gertatu aitekin iraultza da, erlegiotik e, torri aitekena, eta Badago e, pentsalaria, soziologo bat, e, Ali Sariati, hor, e, hau izan e, e, zen ideologotako bat e, irango irautzaren eta eta honek egiten zeban planteamendu da zen, e, ustartu aitekela klase borroka eta eta islama. E, bat eze, islamaren e, adar txigita, horretik iranen e, gehiagoa txigita zanez. Eta txigiteke jasandako zapalkuntza historikoare gatik edo hor e, sortuen zirean baldintzak e, zera, e, ikuspuntu sozial batetik eta langi ikuspuntutik e, proezu iraultza ere lehi bat abiatzeko. Beraz, e, jentea e, azizan pentean e, gara horretan ba, ia posibila esan iraultza e, islamiko eskertiar bat e, gerteatzea. Orduan eh, Iran beti manteni badala Siria bezalako estatuen alde, eh, zera. Eh Israelin kontra eh ba, Venezuela bezalako estatuekin egiten eh, aliantza, inkluso eh, Ira eta Sandinistekin bebai bere Monteleuko isurren harremanak, eh zera. Eh, orokorrean eh estatubatuarren politikarekin alindatuak ez dausenak has, ba egiten, eta, Kurdistan eh aukera askenen aukera edukin dauena era eh estatu izateko ditesan justo Otamandarriperen amaierarekin, e, baina hor lelengokoko akordioa sinatu sana, sinzala Zebreseko akordioa emoteokien eskaintza zien e, estatua, e, baina horren arira Turkian ataturkik eta emonsaurien e, altzamendua da eta irabasi saurien gerra potentzia kolonialei, Frantzia ta hauei eta, eta duen, ostean izan zauen er, ba, Zebreseko tratatuasteko balio, eta hain zerien E, lausanako tratatua eta erduan bai e, egungo e, Turkiako mugak esarri zidan, eta kur, e, Kurdistan gero zan ez gabe. Egon daiguna, <coughs> traizino bat egon zala, ez da, atartarurken aldetik, e, Kurdistanen e, kurduen Hori, bueno, ez, do... e, traizino ezin zan, Frantzia eta Inglaterraena. Eta, bueno, ba, gara usan hori ze, eh, berregoi milioi kurdo gauzien lau estatu erdinean artea banatuta. Eh? Ipar, ego, mende eta ekialde. Eta eh? lan lau, lau estatu, iparraldean aldean... Turkia, uh -huh. mende baldean Siria, hegoaldean aldean Irak, eh, ekialdean Iran. Hor duen hori, eh, erri hau, bueno, Euskal Herria moduan dago elapi estatu tan banatuta, ma, hori dago lau estatu diferentetan banatuta. Bai, atez be, gertatu sana, eh, lau estatu horietan... E, interes nazionalak eta egin eurienan e, ba, kurduak eta e, zapalduet. Hori interesantea da, da argi itxibea da, e, bueno, ba, e, antikapitalismo ikuspegitik eta egu e, igual urbila gozentitu algaran iran edo siria bezalako estatu batekin, eh desde luego Turquía eh bezalako batekin ez baina denek eh edukidute gatazka propio hori, denek daukate ere bai, eh nazionalista nacionalista ba, ba. bat, eta denek edukidute gatazka bat eh, euren estatu barruan bizi den komunitate edo herri honekin. Bai, bai azkenean eh, bai Turkia, Irak, Siria ta Iran ekindoriak plantamendu nagonalistak eh zera. Bat ez be arabiarte eta iranen eh, antikolonializaketa baina horrek ekarri hobei zentralizazio bat i puntu, puntu sen, e, bat eta e, Siria satergo es e, samba esa kegun ere igual testibur internacional va ba, esker tierra dela ta bueno laiko gaur egongia da gero itzia baina bueno, laikoa eta irralen kontra ta baina Ez dugu haiztu behar, Siria arrestatua ezapaldu dituela kurdoak, hildituela kurdoak, e kendu ukatu intzuzela eskubide sibil eta, eta demokratikoak. Beraz, e e arazo kurdoan, e ez da goia hor sosialismo araberik edo e txihismo gorririk edo ganeke <ensluta> <enlato> motu txilegurre kurdoei. Honortu <enlato> bardabe bai, potentzia kolonialistek erabili izan daurizela kurdoak Eh, zera, eh, desestabilizatako, ba, momenturen baten eh ados ezbatoz irakegas, ba kurdo irakiak erabilita desestabilizatako iraketa. Kurdistan naren baitan eh egoera beste homogenea, eh? Eta nitzako txikeran badaude familia plante tradizio bi edo E, testu inguru edo ideologiko ezberdin bieta e, askotan alderatu eta incluso konfrontatua gerra zibiletan eta kontra jarriak guzti bai, Bata da Irakeko kurdistanaren inguruan egituratzen dena Barzani clanaren inguruan eta beste da pekakaren edo Burduen, nasalpen harin bat degaz e, Irakeko kurdistan dago Barzani familiaren pean E, Mustafa Barzanik berrotasiagaran urtean KDP alderdia sortu zauenatik, Irakeko alderdi demokratikoa sortu zauenetik. Eta hori ze, bere esemea Masut Barzanik, e, hartu zauenean buruzagitza alderdiaren eta, e, e, esan daitekena da, Barzanik lanak e, gaur egun dela estatu batuaren eta Israelen ean frankizia bat, eta elburua da, sortzea, Irakeko urtiztanen, alango Estadu txiki eta obidente bat, petrola ikosten duena eta petrola Europara egintzen dena. Eta bat ez ben, mai, eta irugarren urtean Irakeko gerra, bilagarren gerra esan juk ja kanpatu ziren edik, ordoin ja sartu zain, e, Estatu batu aliatu nagusi bezala. Eta PKK, <coughs> enkambio? Bai, bueno, ba. E, irureta mazgarren urtean, e, zera, iraztzen daurie, bueno, sortuten da gobernu bat, eta gobernu urretan daudago e, Turkiako alderbi konservadorea, islamistazunitak eta indar zanzistak. Horrek sortzen dago erreakzio bat, eta batez beha in, e, indar eskertiar irraultzaileak eta, eta kurduak, aztinderea borrak armatu baten, eta bebaie, zera, bado balango talde paramilitarrak eta, e, eta lau bostu urtetan daude bos mila illako. Azkia da oso realdea inestablea eta, bueno, urte horietan hiru eta maitzik urtean, basortzen da horie ez ikaslekurtu batzuk, pestak e, beste hau osalan, e, abduela osalan, basortzen da horie PKK. E, Laroi garran urtean, emoten da estatu kolpe bat, ja, egoera estalako e, jasangarria, eta estatu golpe horren urtean, emoten dira berroge bosteun mila atxilotu eta eunda largo eta ejekuzio. E? Eh, azken aldien, eh, udan emozan, eh, ohingo udan Turkian estatu kolpea eta be bai atziloketa asko eta asko eman izan dire. Horten momenturretan ja PKK eh, erbestera doa, siriara, Sirian erbestatzen da, erbesteratzen da, <coughs> eta, eta eta laro egarran urtean baiazten da gerra eh, Turkiaren eta Kurden, PKKaren artean. Huren e, e, e, planteamendua da hori ze, eh, estatu sozialista bat, klasikoa da sovietarra eh, orbitaren inguruan eh, esartzea ta lurturda eh, turkiare estatua gustiz eh, politika genoziakola lakurduekiko eta egiten da herri bat ez eh, fabriko kontroletan herri e, ba, eh, borra o exabatu mantik mm -hmm. eta. Vale, momentu hontan <coughs> igual le a porre bat emoten da, eh, marxismo, marxismo leninismo klasikoo batetik, eh municipalismo libertario antzeko <coughs> batera, da, Bai, hor. Osea, hori ulertu bar da zelan lelengo fase horrek porro tegiten dau. Eh, arrasoia asko gongo hira hor. Garrantzitutako bada ordu arte Siria, eh, Eta Alasat, ohingo Alasaren aitak E, eukini esen dahu kurduak aliatu bezala, eta Kur, e, PKK ditu bere baseak Sirian. Inkuso Libanoko gerran, PKK egin e, zaurien borroka Hezbollah, Palestina, Reiztentzia eta Siriako baze ekin batera. dira. da, sozialismo arabiarra ekin bat egiten zauen PKK. Baina <coughs> lalauten mazortzi garran urtean, sinetuten du akordio bat, <coughs> Siriak eta Turkiak,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 Er, baina e, momentu hor jak e, e, krisi bat ematen da eta Abdullah oslan hartten da zeinoozun horen batezbe Murraybusine ingurun irakurtzen eta eta hortik eta 2005garren urte arte bazten da mamitzen e, konfederazio demokratikoa gaur egun hainbeste fama hartu dauen eta. Ya mm -hmm. ja, basar a las hartzean denean, ya ja, jafesala jafes aurreko otrogoasan jafesalazat, e sitiakogo e, presidentea ta orain basar lasat ausartzean da eta ezten da akordo hiru En plan ya estegie acuerdo ni PKKkoekin eta eta egurre sartzean. Eta 2013 2013garren urtean sortuten da PV Eta peide da, e, alderdi politiko bat, dauena oso lotua PKK-arekin. Borazkenean, e, siriako kurdoak oso harreman ez duakie porque PKK egon zan Sirian, oza, sortu zanetik, Siria izen zan e, PKK-aren retaguardia do, barralde moduen, ez da? Mm Hor -hmm. <coughs> duen, e, borize, hortik e, aurrera egituratzen den indar kurdo garrantzituena dago pkk plantamenduaren baitan eta barnebiltzen da KCK kurdi izango taldea eh hori antolakundaren barruan egituratua beraz ulertu desakegu txiriako kurdo horiek eh e, bezala e, irautzaile eta eskertiar edo bueno gaur egun konfederalismo demokratiko hori bere bere gain hartzen hori Baori, vale. efectivamente, Naimen aldizkaria eh, online ere eh, badagoena denontzako eskuragarri, naimen.org webean, bertan hiru eh, alea badaude argitaratuta dagoeneko eta hirugarren honetan eh, aipatu eh, duguna gai hau sakontzen da, eh, hemen eh, horren eh, laburpen batekarri egin dizuegu. Baia bueno, bertan daukaso hori eta beste gai interesante asko eta asko kontsultatzeko, ezta. Bai, eta geure partez, hameren, ba, ba, eskerrak emotie besterik ez dekogu eta, boixe, bakizu geure txea, suretzea dala eta beste momentu baterako behin ditetaz, eusela? Mm -hmm. Bai, fuziko gara da. Fuziko gara, eskerrek asko. Barazki bizidunak entxuten zaude. ...undasaspi.bos, Irola y Ratian. 9 de cada 10 de Casaris lo recomiendan. zetuden Naimen teoria eta estrategia aldizkariak ekoiztutako artikulu baten gainera ibili gara gaur berbetan. Naimen aldizkaria autonomia komunaleren baitan kokatzen du bere burua autonomia komunalak, ekoizpen esparru guztiak hartzen ditu bere gain. Pentsamendua, esparru horietako bat da, eta kapitalak eta estatuek giltxapean daukate uren institutu, fakultate eta ikerketa zentroetan. Naimen, pentsamenduaren kolektibizazio erako estrategien eragile eta zabaltzaile da. Erritar autonomoen, Aldetik emandako ekoizpena espazio horien birjabeza bultzatzeko proiektua. Aldizkari Euskal Euscalerri mailan botere herritar autonomo bat, hau da, autonomia komunala eraikitzea du helburu. Aldizkarian ausnarketa teorikoak, dokumentu politiko estrategikoak, gertaera edo mugimendu historiko berezi nadierazpenak erreportaiak, testu esanguratxuen itxulpenak eta liburuen errezinak azalduko dira. Aldizkarien maiztasuna ez da derrigorrez mantendu beharko, aldeak edukinen garapenaren arabera kaleratuko baitira. Jada bere irugarren aldeak kaleratuta deukon hau? Naimen.org webgunean topauzeinke bere osotasunean. Amaitseko, gure partetik irola irratitik, irakurketa hau gomendatu besterik ez daukagu. Gure hurrengo zoro azaldia beteragarria ize da en. eta listo, hau izan da gaurkoz gure saioa. Argiten batzuk emon beharrean gago zagurtu baino lehenago izan ere denbora mugak direla eta ba, gure elkarrizketa gaurkoa ez dugu bere osotasunean emon baina lasai egon zaitezi ez e, e, elkarrizketa autopau izango dozue e, bai irolare, irola irratiaren buekunean hau da sindominio.net irola e finin izazue zeuen e, Internet Irola, irrazia eta berton topoko zu horrealdea edota irola kale kaleanen eh, marko Barruen eskainiko dogu ere eh, elkarrizketa oso hau.i que beste barik eh, ba, agurtu beharrean gagoz eta gelditu zaitesi hurrengo saioarekin la hora del suicidio derekin ba, astola eta dabutirekin, Punk saio ederra topako zue urrengo ordu osoan. Así beste barik e, agurrek eta egon saiteziek, eguz bebai bai urrengo astean domekan 6etatik 7etara zeuekas paraski bizionak.